<laughs> Hvordan får Robert Hansen gang i sin karriere igen efter sin retssag? Oh, nej. Er det okay, at Mathilde Gøhler sletter omdiskuterede billeder af hende selv på sociale medier? Og bør Natalie Portman tilgive utroskab? Velkommen til sæson 3 af Markus Reality-panelet, der her... Altså, der stadig er programmet, som hjælper kendte ud af forskellige livskriser. Ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og tømmer Med mig i studiet har jeg Rasmus Lindbjerg, klassikeren fra Good Luck Guys. <laughs> ja, tak. Og Jasmin Victoria fra Paradise. Mit navn er Marco Teglund, og du er med på en lytter. <hazen> Hvorfor er I så fjollede i dag? Vi har stadig tømmer. Jeg tror, det er senvirker af druk. det er helt vildt så fjollet, ja. Nej, jeg er helt, øh, helt spændt op til lige her. I har også fået en lille reparationsbager, ikke? Jo. Jeg svor at jeg aldrig skulle drikke igen. Og nu sidder vi her to dage efter, så sidder jeg bare med en kold bager. Ja. Men, det, <laughs> men jeg, jeg okay. føler faktisk, at det er tyme, at jeg har altid kun været her når jeg er lidt slidt. Ja mm -hmm. det er rigtigt. Du har aldrig været herinde, hvor du skal well, være frisk er og have. Været... Du skrudt op for dig selv derover igen fordi din stemme er så høj inde i mit øre. Ja, det... Kan vi skrude og stampe af? Ja undskud. Jamen du kan skrude ned også... for dig selv. Vi... Okay. her Du kan også få lidt højde på. Nej det er okay det er okay. Jeg har jo inviteret jer ind i dag fordi at øhm, Jasmine fortjente det en revanche. Hvor, det er okay. det skal være vi kan lige så godt alt sammen indrømme det. Du var røvsysisk. Jeg føler at ja, der har faktisk også været lidt snak om at du var så hård imod mig. Det, altså det er jo næsten lige meget at sige. allerede nu, der starter vi ud i sådan en dårlig stemning. Nej, jeg siger bare at du har en revanche, altså, du har chancen nu for at være lidt mere fæstig. Chancen eller ambulancen. <laughs> så tager ambulancen. Ja, det er chancen eller ambulancen. Nå, altså, jeg siger jeg vil lige fortælle folk at det første er i dag jeg har fået at vide, det var en revanche. Så i dag har vi taget Rasmus med som din støttepædagog, okay. øhm, yeah. som ligesom er med til at... Og, Og jeg har jo været jeg her en med million gange snart. Ja. Jeg har været i en, været en uge, tror jeg. <laughs> ja, jeg tror, at, ja. <laughs> Rasmus er bare altid. Det er fordi du kender alle, Rasmus, så du er den bedste støttepædagog at have det i det Jeg, jeg ja. mænger mig rigtigt. Ej. Ja, det er rigtigt. Nå. I ved jo også godt, at der er ugenslæder til sidst, så det glæder mig mm. også til at høre. Jamen for søren. Mm. Ja. Der plejer vi at være så gode. Ja, men du plejer faktisk at have noget. Også. Jeg plejer at blive tvunget ud i noget i hvert fald. Ja, og det ja. kan jeg godt lide. Nå, vi skal først hygge snakke lidt, jeg har jo planlagt ja. noget, jeg gerne vil vide. Ikke? I har været på Smukfest. Ja. Det så dejligt jeg ud. Ja. lidt på stemmen. Og for at være ærlig, så så det, det så lidt glamorøst altså ud. Er det? På jeres stories. Yeah. Det ser så lidt glamorøst ud på, i hvert fald især Jasmin, ikke? Ja, ikke? Jeg bliver noget lige det. hentet i en privatbil i en apperolle med ajj. Carla Chloe og. Ej, <laughs> hvor det hyggeligt. Du var så sød før, og ja. så starter vi jo, og så er du bare en... Men det er fordi, at når jeg er på festival, så er jeg jo helt slidt og det er klam, jeg og sover i et lille skødtelt. Nej, det er jeg altså også. Men så vil sige... fortæl mig, hvordan er det for jer, øh, lad os bare sige, influencers, at være på sådan en festival der? Jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde prøvet at blive øh, fragtet sådan til en festival, eller sidde og spise fint, eller stoppe på et eller andet mega fint spot på vejen. Så det er altså også første gang for mig. Men, øhm, Alle skal prøve det. Jeg blev inviteret af Aperol. Jeg... Ja, det behøver du ikke nævne. Undskyld, altså, det, det er jo jo, bare sådan... den trækker jeg lige tilbage i mig. Ja. Gensyn, annonce. Ja, nok... Husk at skrive annonce, og husker at invitere. Men ja, det var, det var den ene dag, så det var meget, meget fint setup. Og øhm, ja, jeg var meget taknemmelig for, at lige komme med på den tur. Ja, Rasmus, hør med dig. Du blev ikke inviteret med på den, øh, på den tur. Æ, det gjorde jeg ikke. <laughs> øhm, men jeg vil da sige, at øh, jeg havde da... Overvejede det. <laughs> Overvejede at blive inviteret at spørge. <laughs> <laughs> Nej, jeg, jeg tog afsted i bus, som er, alle mulige andre helt almindelige mennesker. Og det synes jeg også er en oplevelse, der er med til at, ligesom at mærke, at man, er, man lige bliver humbled en lille smule. At jeg sidder bare der med alle de andre helt almindelige mennesker. Det synes jeg faktisk, det gør noget. Mm. Jamen, jeg vælger bare at være med men, ja, altså, jeg, jeg, vil jeg vil sige, også, at sidste dagen blev brugt ind i backstage sammen med Cecilie Bæk fra Nyhederne. <laughs> Ej, du er stop, fucking <laughs> Det var helt Ej, jeg kan godt lide stemning. Der er god stemning. Men lad mig bare være ærlig. At lever I ikke et lidt anderledes liv på festivalen, end der, altså andre jeg tror, jeg mands? Nej. ikke en Altså, ikke vi, vi sov jo på hotel. Det er jo det eneste. <laughs> altså. men, men ellers så var det jo, altså... Ej, jeg vil, jeg vil sig, sige, at de... det er første gang i mit liv, og jeg har været på rimelig mange festivaler, at jeg har boet på et hotel og er blevet fragtet lige til døren, og det var noget helt nyt for mig, og jeg kan <laughs> faktisk virkelig godt lide festivalslivet med at stå op i et telt og tage til tequila-shot og rende rundt i... Okay. Det var noget lidt nyt, men det blev også nyt. Jeg vil sige, hvis der var noget, jeg kunne få en lille smule pres over, så var det, at der gik fuldt lanché i pigerne hver aften. Det var, altså, altså, var fuldt gallerkrøl. Og ja, den helt tænkte det nok. Jeg jeg og så. tænkte nok. Jeg at nok, jeg tænkte også. Jeg tænkte jeg tænkte Swear to God, det var så hårdt. Jeg tænker og nok, at sidste de... dag, der tog jeg afsted for alle pigerne. Jeg var bare sådan, mind your own business. Jeg skal ja. bare afsted. Og altså, så tog jeg ølbong og sådan, prøvede lige sådan, at halve den der vibe. Ja. Så bliver man bare Men det er jo netop det... Ja, det. det, Altså. Det er jo ikke, altså du, altså... Nå, jeg alle enig. står op og er helt Nå, krasset. Jeg er så enig. Og det, det... Super enig, men jeg følte, da jeg var på Roskilde i år, der havde det virkelig sådan, okay, nu bliver det også bare lidt for beskidt det hele. Jeg elsker Roskilde og har været der mange år i streg, men jeg kunne virkelig mærke, at... Ja. Nu skal jeg prøve noget nyt. Det bliver for beskidt. Og jeg havde måske ikke regnet med, at det var så glamourøst. Men, ja. men så skal jeg snakke lidt om det her med opmærksomheden på festivaler. Nu nævner du lige Cecilie Bæk, som åbenbart er din største fan. Nej, <laughs> ah, ah, <laughs> ja, jeg tror, det er omvendt, ikke? <laughs> jo, jeg tror også, det er omvendt. Men altså, får I ikke meget opmærksomhed? Jeg vil våge på at påstå, at Jasmin får rigtig meget. Får du ikke det, Jasmin? Får du ikke meget på festivaler? Opmærksomhed. Nej, jeg synes ikke, at øh, det er så slemt. Ja, det var, det var ikke særligt. Altså, folk jeg, er mega søde, sige... og folk er jo fulde. Og... Jamen, altså, vi skal lige være ærlige her. Skal det op, det, ikke skal altså, du skal ikke sige det, som vi alle sammen vil have, at du siger. Du skal sige det, du mener. Var folk øhm, søde? Og folk var, der... var super søde. Der var, der var helt sikkert nogen, der kom over og fik et billede og fik en krammer, og det var bare mega dejligt. Folk er mega søde. Og jeg føler nogle gange, jo længere man kommer væk fra København, jo værre bliver det på en eller anden måde. Eller ikke værre, ja, ja, ja, men ja, ja. det er sådan... der. ja, ja. Det er jo, fordi de ikke ser dig så tit. I ja, det kan er godt bog. være I ved, at de ikke kan rende ind i dig Ja, det kan sagtens være Men nej, men folk var virkelig søde Der var nogen, der var overfor taget et billede Og få en kæmpe festivalskrammer og, Er det sådan, at de fortæller, altså, de, vil, de vil have et billede med dig Men ikke med Rasmus? <laughs> nå, nej, bare sig det fede <laughs> nå, jeg, jeg, Bare sige det, jeg skal nå, jeg, forklare Jeg, jeg føler det også, der var så mange Der kom over for at få et billede med Rasmus Fordi det var der nemlig, og nu skal jeg høre <laughs> Fordi det var der nemlig, jeg gik heller ikke ubemærket, eller ikke, hvad hedder det, bemærket hen. ubemærket hen. For, ubemærket. Fordi, jeg vil sige, jeg havde ikke engang trådt ind til den første koncert, for at det fløj ned over mig. Og jeg var bare sådan, stop, så der? Der måtte Ej. jeg jo næsten holde folk tilbage. Hvorfor? Nej, altså. jeg vil sige, all jokes aside, så vil jeg sige, at øh, det er ikke sådan noget, der sådan sker særlig meget, når jeg bare sådan går rundt på gaden i København. Det mm. gør det ikke. Men, når man er, når det er, man er sammen med fulde mennesker, så kan jeg godt nogle gange. Jeg havde sådan, det er sjovt fordi at jeg er så sådan, jeg er stedt med folk og sådan, det det ikke fordi at det eneste, der løber gennem hovedet på mig. Der siger jeg, nej, man har også lavet fjernsyn. Det er, kan jeg vide, hvem der står og kigger. Det, jeg tænker vi der over det. Så når unge mennesker de kommer sådan over og så gerne vil have taget billeder og sådan. Noget, jeg bliver sådan altid sådan, ej, hvor altså, jeg, jeg føler ikke at det sådan, det ved jeg, ikke, jeg føler ikke at jeg er så hyped over mig selv det sidste dag, Men så jeg synes at det er, det er meget sjovt. Men jeg vil sige, jeg sværger sidste dag, hvor jeg var nede i camp-området. Der gik det bare anders. Det var sjovt. Var det i der? Det var Sølund. Sølund, Sølund, ja. ja. Jamen, øh, havde I tid til at, øh, at score sig på festivalen? Det, altså, det har vi jo snakket lidt om. Kunne altså, jeg være... vil sige, at der var nogen, der havde mere tid end andre. Og det var ikke også to. Måske Christina på Bachelor. jeg ved ikke. <laughs> Okay. Hva, altså, Christine for Bachelor, øh, hun har... Hun... hun er bare god til det der, jo. Hun altså, hun fysset. går lige en omgang, og så har hun styr på et telefonnummer, og... Et, altså... Jamen, altså, er der ikke nogen, der... Jeg kunne bare godt forestille mig, som du selv siger, at de vil gerne have billeder, og de er fulde, de her mennesker. Er der ikke nogen, der kommer op og prøver at score jer? Altså... Altså, jeg vil sige, det er altså mest tøstpjen, der kommer op til mig. Det er ikke så meget drengene. Nej. Nej. Hvad med dig, Sesmin? Er der mange drenge, der kommer? Af? Jeg ved, det, det, tror jeg, det har jeg ah. en rigtig følelse af. Jeg kan bare du... ikke mærke, når de påfløter. <laughs> nej, nej, nej, men jeg men tror, man, du skal... vil jo heller ikke stå og kysse med en, som der lige spurgte om et billede. Det nej, nej, det vil jeg aldrig gøre. <laughs> vil du have et billede, hvor vi kysser? Eller ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> det synes jeg er fedt. Men vi havde faktisk en intern aftale om, at vi alle sammen lige skulle give et lille festivalsmøs. Og så øh, tror Og jeg, var at man skulle slå til en Instagram. Hvis man kom til at kysse med en. Hvis man ikke så, det. Så kan jeg jo gætte jeg til, hvad jeg skulle høre på hele vejen hjem. Men du, kyssede du også med en, eller Jeg kysset med nogle piger. Det, Men den tæller jo ikke. Den tæller spiller ikke. For Men Det er det mange holdtag. regler for mig. Jeg må ikke kysse med piger. Jeg må heller ikke kysse med drenge. Hvad hvis jeg skulle, jeg også bare kunne kysse en pige? Og så bare at sige, at den var hjemme, og du skulle slette din Instagram. <laughs> jeg skal også slette min Instagram. <laughs> så sletter vi dem sammen nu. Jeg, jeg synes faktisk, I skal slette dem. Til slut det her programmet sletter I jeres Instagrams. Ja. Ej, så har jeg kun liggende tilbage. <laughs> <laughs> Brøder sidste, uh, sidste spørgsmål her. Når nu I er offentlige personer. Holder jeg så ikke gen med, med alkohol på festivaler? Altså er det sådan lige, I tænker, okay. jeg kan måske ikke være helt skudt af oven i lodet, fordi at jeg er Fordi jeg gider ikke at se, at jeg hører op i på. Du skulle se mig, og jeg smed til David Guetta. Vi løb rundt, som om at det var en legeplads. Altså, sådan... Og så hver gang folk de fik helt øje på det, var også det meget så, og så løb vi videre, <laughs> og så stillede os der. Så, der. så jeg nu begyndte at kigge, så vi var sådan... kan okay, nyt sted. <skrøk> øh, jeg vil sige... Alvin, det er det pigenligt at danse? Danse I dårligt eller Nej, jeg tror, Måske er... hvis man har lidt brækrester i skægget og sådan noget, det er måske sådan lidt <laughs> noget. <andet. laughs> øhm, nej, jeg vil ikke sige, at jeg som sådan holder mig tilbage på festivaler. Jeg kan godt nogle gange i byen holde mig en lille bit smule tilbage, hvis jeg er i byen. Fordi at så skal jeg ikke have den hovedpine med mig selv dagen efter. Jeg er sådan, der tænker rigtig ubehageligt meget over tingene. Og det er netop det, vi skal snakke om senere hen. Fedt. Hvad indebærer influencalivet? der er god stemning. Ja. Vi er glade. Yes. Skuespiller Robert Hansens retssag er slut. Det er netop blevet afgjort, at han har fået en dom på fire måneders ubetinget fængsel no. for at udøve vold mod den forurettede. Det sætter et forløb et punktum for en sag, der har kørt et godt stykke tid. Robert Hansen har nemlig 14 dage til at beslutte, om han vil anke dom. Så spørgsmålet til jer, det er, hvordan skal Robert Hansen komme videre fra det her? Eller kan han det? Altså, komme videre? Skal han ikke bare at sidde? Eller, jo, men hvordan skal du komme videre i livet? Altså, Der kommer et spørgsmål om... Altså, har han ikke været slut lang tid efter, han først startede med lige at baske lidt ud? Jeg føler ikke, at han er blevet booket. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Booket til så mange ting siden, det ved jeg ikke. Nej, jeg, så, Nej. men altså, skal han så opgive sin karriere? Altså, karrieren? Find, find noget andet. Altså, karrieren som skuespiller? eller ja. Har han overhovedet lavet noget? Det, han var også ja. det, været. Han ja. var ja. også tv-værd. Nej, okay, ja så. Jamen han har lavet mange ting, Nå. men altså jeg, du er jeg bare har ikke set noget på en rejse siden. Jeg er Jamen jeg sidder jo bare med rønsespind hjemme i skuen. Øh, <laughs> rønsespind. <laughs> <laughs> Jamen jeg føler det ikke jeg har set om. Jeg ah, okay, det ja, tror bare... Ja. Ja, hvad vil du sige, Rasmus? Du plejer jo at være ikke. eksperten her, ikke? Du er ekspert. Celebrity-expert, ja. Yeah. Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, at øh, han har jo lavet rigtig mange ting. Jeg tror også, at han sådan, havde gang i rigtig mange ting, indtil han lige kom til at daske lidt til kæresten. Men det tror jeg også er sket før, fordi at øh, da han var kæreste med Mia og hende der døde af Lymfekræft. Der tror jeg også, han kom til at slå lidt til hende, men det kom de jo hurtigt over, fordi det var måske lidt en anden tid. Hvad? Men, øh, men så efter, han kom til lige og slog <laughs> lidt til kæresten, så, øh, så tror jeg ikke rigtigt, at han har lavet så meget. Men så så jeg lige et interview her den anden dag, hvor det var, at jeg tror at sidste gang, han var til en premiere, hvor de så spurgte, sådan, hvordan det gik med karrieren, hvor han sagde, at han havde gang i alle mulige ting. Men jeg tænker, hver eneste gang, han sådan lige sådan kommer til at lave en twups eller en dom, så tror jeg, at de der ting bliver rykket lidt væk under fødderne på ham. Åh, oh, men der er jo... Og også lidt forskel på at lave en upser, og så blive dømt for vold. Nå, ikke? altså sådan, det er ikke en upser. Altså, jeg tænker, at der er, der er gået fuld med øh, i den, tror jeg. Hvordan bør Robert Hansen reagere på den her dom, han har fået? Man kan sige, at han er ikke dømt for sjovt. Altså, for sjovt, ja. Han har jo fået en dom for noget, så er det jo, fordi man må gå ud fra han har gjort det. Mm. Nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke lidt på den der Taito-sag, som vi også kom frem, hvor der var alt muligt. Han endte med ikke at blive dømt for det. Så jeg synes, det er lidt svært, men ja, man er nødt til at stole på, at når man bliver dømt for noget i Danmark, så er det fordi, man har gjort det. Ja, så, så han, skal ligesom, han bliver nødt til at erkende, at han har altså været et rigtig røghul. Jeg ja. tænker, der har været beviser nok til, at, øh, at han kunne dømmes for det, eller så tror jeg ikke, at man kan. Jeg har faktisk ikke fået læst sådan helt op øh, på alt. Nej, du ligger derhjemme med røretilpind? Ja, det er det. Men øhm, slår man et andet menneske, så skal man bøde for det. Ja, så, det, så han skal simpelthen bare kende og acceptere, at han skal udøve den her dom. Hvis han har gjort det, så skal han jo. Altså. Ja, eller afsonen hedder det. Ja. Hvilke gode råd vil I så give til Robert, altså fremadrettet? Tænd om til en rådspil. lidt af der inden de næste fire par måneder. Læs nogle gode bøger. Øhm. Jeg føler, det er præcis det samme, jeg sagde om mig i Manninger sidst. <laughs> det er sådan, træk dig. Tag, <laughs> træk det, ro, tag der, det roligt. <laughs> er vi der, hvor vi kan sammenligne? <laughs> ej, ej, ej, ej. <laughs> ej, jeg synes overhovedet ikke, der er noget sjovt i ej, det. faktisk Den vil jeg gerne lige understreke ja. for mig selv her, fordi det... Det handler om... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Super. Vil I ikke sige noget? Er det råd, eller hvad? Vil I ikke give Jo, ord? men jeg ved ikke, hvad man kan råde en, der skal ind og rust til. Altså, sådan, få det bedste ud af det. Jeg er sige, vi kommer sikkert alle sammen forbi på et tidspunkt i vores liv. Hvis Ej, der er stille, så er det altså fordi, I er ved at dø Nej, det er jeg ikke. Det er, det er, det det er vi... så, så sygt en samtale, den her. Altså, det er for sygt for mig, det her. Hvis den mand, han har slået et andet menneske, så skal han bare fucking ind og sidde. Altså sådan, ja. sådan og er det. Og hvad der, er det råd slu... til Robert så? Altså, ja, han skal ind og ruske nogle trammer. Han skal ind og sidde der. Jamen, hvad så? Det kan da være. Hvad skal han tænke for nogle tanker, mens han sidder Men Han skal da tænke så grundigt om, altså, hvad fanden han rundt og laver? Hvis han har smadret hans ekskæreste fuldstændig, så skal han da skamme sig. Altså. Mm. Eller ikke hvis. Det har han jo selvfølgelig, hvis han er dømt for det. Mm. Han havde fået dom, ikke? Jo. Ja. Jeg har ikke så meget mere i det. Nej. Altså så han skal simpelthen øh, tænke, altså, tænke over sin adfærd? Men det, det, altså, ja, da. han har jo nogle issues. Altså, det tror jeg ikke, vi kan komme udenom. Altså, det, mm. det er jo ret meget der, vi kan starte. Altså, jeg tror, at når man har været i flere forhold, og der har været et eller andet med, at han lige er kommet til at banke lidt, eller komme til, det er jo så ikke det med sådan, I ved, hvad jeg mener. sådan lidt til sin nye kæreste, eller sådan et eller andet. Altså, jeg tror, at hvis man har lidt den der historik med alle de øh, forhold, man er i, så er det jo fordi, at der er et eller andet issue. Noget, altså, anger, et eller andet, som der bliver ved med at lure i en. Mm. Ja, jeg ved ikke. Altså, øhm, så, så prøv at finde ud, find dig selv, og finde ud af, hvad der egentlig ligger jeg til for den handling. 4 fire måneder ind og rusk, og så direkte på en uh, tempeltur til øhm, et eller andet sted, hvor du lige kan få lov til at trække vejret og sådan shave your head og lige få lidt uh, munket op. Yeah, <laughs> du, du er i dag. Jeg har det rigtig varmt, ja. Ja, du er. Du er, er varm i dag. Fuld feber. Ja, Hold det må op. være feberen. Ja. Ja, det er jo helt vildt. Nå, men så skal vi det lidt til jer jo. Har I nogensinde prøvet at blive udsat for vold? Og så spørger jeg også bare, har I nogensinde udsat andre for vold? Jeg har aldrig nogensinde slået et andet. Det passer faktisk ikke. Jeg har faktisk givet en flad i hele mit liv, og jeg glemmer det aldrig. Hvem har du givet flad? Jamen, det var en af mine første kaster der faktisk var meget utro. Og så, jeg ved ikke hvorfor, at det skete, men det skete. Jeg gav ham flad. Og jeg jeg havde simpelthen så ondt i min mave, og jeg var grædefærdig bagefter, for jeg fortrådte det så meget, så det endte, at jeg sad og sagde undskyld. Men jeg gav ham flad. Det gjorde jeg. Sådan så jeg skal fård. ikke blive Nej, men det husker jeg ikke rigtigt. Jeg kan bare huske, at jeg bare fik slået frem mig. Ja. Fordi jeg simpelthen blev så arg. Ja. Og det... Altså, man må aldrig nogensinde tyg til vold, men jeg skal ikke sidde og lyve. Jeg har faktisk givet en flad i mit liv. Det var godt, vi har, været, vi har, vi har, vi har snakket om, at du skulle være ærlig. Ja, dag. det er virkelig blevet... Ja. Det er godt, det har du taget til dig. Ja, det har jeg. Og jeg skal ikke lyve. Jeg har du må ikke lyve, nej. nej. jeg har givet en flad. Og jeg vil gerne have lov til at sige undskyld endnu en gang, hvis ja. du tør, hører det her. Hvad hedder han? <laughs> Hvad rimer, det på? Hvad rimer det på? Jamen, det var Niklas. Det var Niklas. Ja, det var det. Nå. Ja. Du har simpelthen givet Niklas en flat. Ja, Det tænker jeg. jeg. Det, tænker det er der ikke nogen, der over. snakker om, jamen. det var også mange mange år siden, Det er ja. var det før fjernsyn. Ja, ja, var ja. Så før fjernsyn blev Ja, men det var lang tid, både inden og af os har været med. altså det er ikke sådan The Beach Niklas. Ja, han øh, har jeg jo kendt i mange mange oh, mange mange. Du show. knapper din en bajer med over det forstår jeg godt. <laughs> nu kan jeg mærke det bliver meget. Øh... Ja, ja, ja, ja, men der har jeg faktisk Jeg glemmer det aldrig op på Roskilde station. Det var på Roskilde Station? Det var det. Lige midt på. Lige foran kebaben nu. Og valgte han at sige til dig, at han havde været okay. utro, eller hvad? Jamen, jeg kan ikke rigtig helt huske. Nu bliver jeg også helt i tvivl, men jeg, jeg kan i hvert fald huske, at det var ham. Og det var, det var fordi han havde været... Havde ikke været sammen med en anden? Ej, jeg bliver i tvivl nu. Hvad fanden, men han fik en flad, altså. og jeg sagde, at jeg var ked af det over det. Og det, er jeg Jamen, det. Altså, jeg... Så foran Roskilde Station, foran kebaben, fortæller han at han har været utro? Ja, det er sådan faktisk lidt... Inden i nogen af jer har været på tv, egentlig? Ja, ja, ja. Det er mange, mange, mange år siden. Ej, okay, Ej, hvor... det, ikke. Ja. Ej det er vildt, de begge to kommer med i ja, jeg er fuld Ja, men det er jo folk glemt. er faktisk heller ikke rigtigt sådan, men det er så også mange år siden. Altså, hvor mange? Så fem? Ej, det er længere tid siden. Nå. No. Ja, ja. ja var, var jeg overhovedet Du har 18? været barn. Var du 18? Jamen, jamen, det ved jeg ikke engang. Ja, det må jeg have været. Men jeg har jo kendt Niklas fra way back. det er det sjovt. Ja. ja så har jeg den ud. Hvad med dig? Jeg kunne godt forestille mig, at du slutter retter. <laughs> <laughs> ja, det... Nej, jeg vil sige, at jeg er sgu ikke sådan en slagsbror. Jeg tror Nej. altid, jeg har været sådan en, der har haft sådan lidt ord i min magt, så jeg altid kunne løse mange ting med det. Men øh, hvis jeg nu her, hvor du også er ærlig, så kan det også godt være at sige, at jeg havde en kæreste for måske snart sådan noget otte år siden eller sådan noget, hvor at nogle gange, der kunne bølgerne godt gå lidt højt i vores forhold. Og så kunne der godt lige være lidt... lidt Kaste med ting? Ja, der lige på gulvet og sådan lige en fod i maven eller andet. <laughs> Nej, hold da op. Ej, det var lidt voldsomt. Det var da voldsomt, så fik mm -hmm. man en fod i maven. Nej, det skete også kun én gang. Hold da op, okay, det sker i altid. Men det var altså ikke mig, der gjorde det, det var omvendt, øhm... Så det var dig, der fik en fod i maven? Ja, ja. Ej. Men altså, jeg... Altså... Men så er du blevet udsat for vold. Ja, men altså, jeg vil sige, at, at jeg var heller ikke uskyldig. Jeg kunne måske også lidt til ikke ham en skald ind i lejret. Ej, aj, ej ej, ej, ej, for ja. sådan øh, men det var heller ikke så langt til det forhold, så det var meget godt. Okay, jamen lad os gå videre. Ja. Øhm, <laughs> det var no, Ej, det, Jamen nu, nu bliver jeg altså i omkring, at manden at være mig utro, men Nej, nu, der er i hvert fald nu, okay, lidt okay. eller andet. Ja, nu er det ude. Jamen det er også lidt synd for ham, hvis det så ikke. Okay, ja. Nu er du ude, ikke? Ja. Det er det, du husker. Sorry, Niklas. Ja, det er det, du, du husker. Nå, nu skal vi videre, fordi vi skal lidt til det, som, som uh, vi snakkede om tidligere, der med, kan I, altså, kan I godt stå og danse og alle de her ting uh, ja, foran er andre, er der andre et, mennesker? er en skid andet end nogen andre mennesker. Jamen... Uh, det er, der er jo nogen, der ikke vil mene. Men har I nogensinde tænkt over øh, en handling, I har virkelig havde lyst til at gøre, men så stoppede jeg selv, fordi det ligesom kunne påvirke jeres karriere? Det kan jo være vildt meget. Jeg vil sige, jeg stopper ikke mig selv, fordi det kan påvirke min karriere. Jeg stopper mig selv, fordi jeg ved, at jeg vil have det anderledes, når jeg lige har sovet på det, og jeg lige har altså, sunket den. Mm. Altså Så der er tit, hvor jeg lige siger til mig selv, sådan at ja, det er nok lidt bedre i morgen det hele, når du lige har sovet, eller sådan et eller andet. Mm. Så ja, der er det tit, at jeg holder mig selv tilbage, men det er mere for, at jeg kan stå ved mig selv. Det er ikke en skid med min Instagram-karriere. Jeg tror, den eneste forskel på den gang og nu, det er, at hvis der er noget, jeg sådan lidt er opmærksom på, det er, at jeg er ikke så glad for, at folk de deler stories og videoer af mig, når jeg er meget fuld, for eksempel. Jeg ikke har givet, altså ikke har givet dem lov. Ja. Ja. Og der vil jeg sige, det var altså, det var jeg jo fucking bedøvet ligeglad med engang. Altså det blev jo delt der ud af. Mm. Men det var du ved, sådan, det var jo bare ens venner og alle havde jo sådan noget 300 følgere og sådan noget. Mm, så det var mm, lidt yeah. noget andet. Jeg tror at når man sådan er omkring folk der er sådan, hvor der er så mange der kigger med, så tror jeg at jeg har fået en anden respekt for at, at hvis vi står og har en fest eller at hvis man en gang imellem lige ender til en morgenfest eller sådan noget, så skal du bare ikke stå og filme op i snotten. Det skal du bare ikke. Jeg har hørt om dig og Linnéas famøse uh, morgenfest. Reality-morgenfest, ja, det er re re Reality-morgenfest, ja. ja. Den kan vi tage på et andet tidspunkt. Men ja, uh, men ja så du, du tænker lidt over, at folk ikke skal filme dig, når du er helt stiv. Ja, det er... Jeg, jeg, jeg vil sige, at øh, jeg kan også godt nogle gange selv være lidt... Øh, sådan dårlig i forhold til, at hvis jeg gør til et eller andet arrangement, der indebærer, at man drikker nogle drinks og sådan noget, så får jeg sjældent delt særlig meget, fordi at jeg sådan er så meget in the moment, og så glemmer jeg lidt at dokumentere det. Og så tror jeg også, at altså jeg deler det aldrig rigtig noget fra. Ja, men jeg deler heller aldrig rigtig noget af byen og sådan noget. Folk, de ved aldrig rigtig, når jeg er byen og sådan Men altså, det er jo ret meget jeg, jeg Der var en periode, hvor jeg også delte vildt meget. Altså, nu har jeg jo slet ikke lige så mange følger som hjert. Du er ved at komme op, jeg kan se. Har du ikke lige fået de tusen? Hallo! Hallo! Hallo! Du skal skulle være en Altså, prøv én influencer til, til to andre, ikke? Øh, det, jeg vil sige, det er, at øh, jeg fik jo engang at vide af min mor, at øh, jeg skulle simpelthen stoppe med at lægge stories op, når jeg er byen. Ja. Altså, hun skrev... Jeg, jeg gider ikke se det her. Du opfører ja. dig som en abe. Du ja. lader være med at, at, at lægge sådan noget op. Og, sådan, og så begyndte jeg faktisk at være sådan, at ah, det burde jeg også måske lade være med. Ja. Altså, fordi det er sgu lidt kikset. Men der kommer også noget med i forhold til, at du, du er måske lidt yngre end mig, tror jeg. Ja. ja. Hvad er du? Jeg er 26. 20. Ja. Ja. 21. Du er rigtig sjov i dag, hva'? Ja? Ja, bare... <laughs> nej, jeg vil sige, der kommer også noget med alder, hvor det er. Hvis jeg står og er vingerende som... Så det, han siger til dig, det er, at det skal nok komme. Det skal ja. nok, det skal komme. nok komme, det er jo allerede Slap kommet. Jeg sige, tro... Det er bare noget andet, når man står og er 21 år på X the Beach, end når man står 32 det. år i... Meget rigtigt. Og ej, så det... bare fyre af hver eneste weekend. Se, jeg har kander og bord. Jeg er bare sådan, ej, jeg kunne aldrig drømme om. Det er vel det heller. Float, float, Inviteret. Inviteret til at være her, sammen med, ja. sammen med ingen andre. Sammen med ingen andre. Nå, jeg har en lille bitte. Ja, du skal have en øl. Mm. Ikke? Der er også flere, hvor de kommer fra. Øh... Jeg føler, de sådan, de ryger rimelig nemt ned. Det er sådan overraskende nemt ned. Jamen, de smager jo godt. Nå, Uuuh. øhm... Ej. Altså, det var fl det flot. Hvad er det, det hedder? ASMR? Nej, <laughs> det kan jeg jo slet ikke forstå, at folk, de kan søge så nice. Nej, hende jeg det bor jeg med, jeg hun elsker Hun falder jo i søvn til dem om aftenen. Hun elsker altså, det. At folk sidder der og kører nudler og kæmpe store ostestiks på TikTok ned i en helvedsfart. Kan vi prøve altså, jeg... det? Nej, vi oh, de kan, ikke, så prøve. kan okay, ikke prøve det. Det er så underligt. Okay, jeg har den her, jeg har den her. Ej. Jeg tror, der er mange, der vil betale penge for det der ej, ej, ej. Er der nogensinde nogen, der har skrevet til dig, hey, vil du ikke lige have øh, ja. en video af dig selv, der slikker på en ej, ej, ej, ej. slikkepind? Men jeg har fået med mange mærkelige beskeder, om jeg ikke godt vil sende et billede af et eller andet for et eks ansatte penge. Er det nej? Er det for din fædre og sådan noget? Så er det sådan, fædre altså, og hænder og ører og sådan, folk, de tænder ham på alt muligt forskelligt. Nå, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Men vi skal altså til lytterspørgsmålene nu, okay? Øj. Ej, jeg ved bare, at jeg regnet ind. Nej, du er, <laughs> du er så fuck. for meget! Du er bare en virkelighed Nu okay. kan jeg ikke mere. Det er jo helt, du er jo helt ude at skyde helt i det. Helt op at flyve. At høre, tjener man mange penge som indspørgsmål? Alt imens sidder han jo bare filmer sig selv. Ja. Altså sådan... Ej, man... tag en øl! <laughs> tag mit støtte til. Sådan der. Nå, øh, tjener man mange penge som influencer, som min? Øhm, det synes jeg går meget. Det er jo meget op og ned. Man er jo aldrig rigtig sådan helt sikker på en fast indtægt. Men øhm, man kan godt tjene mange penge på Instagram. Hvem er det, der står bag mig? Hvor no Nej, det er fordi, de siger noget i min ører. Hvad siger han? De siger, at jeg ikke drikker på arbejdet. Og det Nå. gør jeg heldigvis heller ikke. Jeg drikker ikke på arbejde. Nej, du gør selvfølgelig ikke. Nej. Vi er jo voksne mennesker, kan man sige. Så. Men tjener Men, man mange penge? Det kan man godt. Det kan man sagtens. Øhm, ja, men det kan jo gå meget op og ned. Altså, der er nogle måneder, der er rigtig gode, og så er der andre måneder, hvor der ikke er så meget. Altså, sådan, det kan man jo ikke styre i den branche. Hvad er det højeste, du nogensinde har tjent? Altså, på en måned eller på en kampagne? På sådan, en... Hvad vil vi måned... høre, måned... Rasmus? Ej, den, den kampagne, du har lavet, der har givet dig allermest den, måned. Den, den kampagne? Ja. Jamen, jeg vil sige... Jeg, jeg ved ikke lige, hvad for en sådan en kampagne, men sidste år, der var jeg virkelig overrasket over, at jeg alligevel kunne lave så mange penge. penge. Ja, men nu er det ærlighedens rum, du har været lovet at være ærlig. Hvor mange penge? Ja, ej, det er også bare fucking. det er sådan noget, jeg havde af. Så siger jeg min bagefra. nu bare. <laughs> ja. Jamen, det, det er... 100.000. På, på et år? Nej, på... På en kampagne? på en kampagne? Jamen, jeg er lidt i tvivl om sådan på én kampagne, for så er det jo måske sådan en aftale, der er kørt over en længere periode, Det er men også en kampagne. Øh... Jamen, det ved jeg sgu ikke, men jeg, la jeg lavede rimelig mange penge på Instagram sidste år. Ej, nu skal jeg ikke. Okay, sgu. okay sgu. hvor meget Hvad lavede jeg du lavet på Instagram sidste år? Jamen, det, det måske du godt sige. Jamen, jeg ved det da ikke. Altså, jeg tror, da jeg lavede... Øh... En mil? Hvad lavede du? Jamen, det er måske en lille million. Jeg ved det ikke. Okay, måske. Har du du tjent en million kroner på Instagram sidste år. Jeg tjener i hvert fald overraskende mange penge på Instagram, men det var jo også tv. Det skal jo også lige siges. Altså, det var jo... Øh, ja... Op To i sidste år. Nej, det har jo så været forrige år. Hvordan kan du tjene en million på Instagram? Det forstår jeg ikke. Nej, men det var mere tv. Altså Altså TV-rettigheder. Altså det var jo med øh, ja, det program, jeg lavede. Det var ja, et programmet. Ja. Og der tjente jeg ikke særlig meget, Maja Kevins. Nej. Der tjente jeg så faktisk øh, overraskende lidt, men jeg havde et godt år på Instagram. Det havde jeg virkelig. Men øh, når det så er sagt, så kan det gå meget op og ned, og i år er det slet ikke det samme. Så jeg arbejder styrtende alle andre steder lige nu. Men Det er jo vildt ting. Men jeg arbejder også meget år, af. Og det samme Og du sidste år, du var 2022. Ja. Vi... Og nu har jeg to jobs, ikke? så der er jo et eller andet ja, ja, ja. med den ja. uh, Instagram-karriere. Hvad du brugt en million allerede? Ej, jeg har det kan også godt være, at jeg ikke kom helt op imod en million, men jeg var der af. Altså. Men jeg synes for... alligevel respekt for, at du har lyst til at gå ud og have hands-on arbejde ja, i stedet for. Fordi meget... at nogle gange, jeg, altså jeg kan godt forstå, at det kan være lækkert det der med, at man bare sådan kun laver kampagne og arbejde, Men jeg tror også, at jeg vil synes, at det vil være meget sådan... I sidste ende meget intensiv, at man bare sidder der med telefonen og skal have kampagner dagen lang, og det er bare det, som ens liv er. Mm. Altså man kan sige, jeg har jo, det er også noget lidt andet nu. Jeg har et fuldtidsstudie nu, ja. og arbejder to steder ud over min Instagram, så det er jo faktisk tre jobs og et fuldtidsstudie, ikke? Jeg må sige, det er flot, og jeg er virkelig glad for din ærlighed. Ja. Det er det bliver en... Nej, jeg, jeg ved heller ikke, om det var en million, men jeg var lidt deroppe af. Ja, over 900.000. Ja, det kan sgu godt være, at vi var på de 800, men vi var stadig deroppe af, ja. Deroppe af. Det var oh, også også flot. Ja det var, og ja, ja, det var virkelig overraskende. Jamen, øh, så skal vi til noget andet. Yes. Rasmus, ja. hvad er din type? Uh, det har <laughs> jeg jo snakket om mange gange, når jeg har lavet dating fjernsyn, men det kan jeg meget hurtigt ramse op. Hvorfor får jeg ikke sådan nogle hyggelige spørgsmål? Men det så kommer så bag efter, fordi ja, jeg er fuld plettet af øhm, ej, ej, du er ej, så ej, er for meget. Ej, ej, jeg vil sige, min Du kan type... godt lide lidt. lige. det kan jeg, det kan jeg... Ej, slet ikke, slet ikke. Slet Ingen, ikke der bare sparker mig Vi er jo lige gået forbi en mand, ej, som ej, han sagde, han synes, var så smuk, og det forstår jeg. Vi nej. er jo stikmod sådan ja, en. Vi er jo helt altså udsat. Så modsat Men ja. hvis jeg skal remse op, altså det, der er jo forskel på indre værdier og ydre værdier. <laughs> Eller sådan altså, udsignede ja, ja, ja, ja. og indre værdier. Men hvis jeg skal starte med det sådan lidt superficial udefra, så vil jeg sige, at jeg har rigtig meget ting for brune øjne. Brune er øjne? Det, det, jeg det, brune øjne? Du har jo brune øjne, har du ikke det? Er det sådan lidt gråmusset? det ved jeg ikke. Gråmusset? Jeg har en lille skål med den, ikke? <laughs> øhm, ej, brune øjne, og så elsker jeg skæg. Øh, sådan mm. sort skæg, så elsker jeg... Øhm, hår på brystet. Hår på brystet. Høj, jeg elsker hår på brystet Jeg kan godt lide, når hårdt går ned i en nums. <laughs> Nej, der Det du, ikke du der, sagt. Jeg. Ej, ikke helt. Der. Jeg kan godt lide hår på brystet, men det skal ikke være sådan ud over hele... Øh, røgner. Oh, okay, ah. Det er lidt op på skuldrene. Ja, det kan du godt men, lide. Men, altså, jo, jo. Okay. Uh, også, jo. Også, det okay. kan jeg godt lide. Og så kan jeg også godt lide tatoveringer, men det er ikke et must. Ja. Øhm, og man kan sige, at man, hvis man sådan har, altså udover, at, at ham, jeg dated på tv, han kan ikke rigtig falde ind i en <laughs> men alle andre har datet, de har ret meget så. De har ramt ud. den. Ja, det har de. Jamen, øh, Jasmine, hvad er din type så? Jamen, der er jeg jo lidt anderledes. Jeg er jo ikke sådan overdrevet glad for hår. Jeg kan jo faktisk... Altså, for mig gør det jo faktisk ikke noget, hvis du er glat på, på maven. Altså, du må gerne have hår under armene. Du må gerne have på dilleren af hele vejen. Ben og arme og under... Nej, nu stresser du mig. Ben og arme og under arme, der må meget gerne være hår. Men sådan fuld busk på maven, jeg kan ikke. Altså, sådan, det, bliver, det bliver for rodet at ligge der og nu på maven, og de der hår bare kilder i altså det. Hun kan jo ikke kigge på min mave, for eksempel. Det har jeg ikke noget imod, fordi dig skal jeg ikke putte med. Men øh, jeg, jeg er lidt mere sådan, øh, jeg kan sgu godt lide, når der er, når det er lige overskueligt. Helt være. Justin Bieber? Nej, ja, han er cute, men nej, øh, ja. Okay. Yes. Er også mange tatoveringer? Der må godt være lidt tatoveringer, men det skal ikke være sådan et kæmpe stort brydebrød. Det er altså ikke mig. Nej, ikke brydebrød. Lidt brydebrød. Ja. ja, men øh, inden vi, vi har faktisk lidt travlt. Jasmine, det sidste spørgsmål, ja. mest spicy spørgsmål. Fortryder du dit forhold til bro? Jeg føler, at det er et kapitel, der er lige på grænsen til at være så meget overstået. Skal vi ikke begynde at spørge mig hvor, om noget andet? Jo, jo, vi kan snakke om, hvor meget du tjener, eller bro, hvad har du lyst til? Hvor meget tjener? <laughs> så fint. Men, men du fortryder det ikke, eller hvad? Øhm, jeg, altså, jeg, jeg kan også blive lidt træt af folk, når de siger, at jeg fortryder aldrig noget, jeg har gjort. Men man lærer jo af det, men for helvede. Altså, kunne jeg knipse med fingrene og hele det shit show der, det bare var et meget rigtigt, så tror jeg, jeg bare, har gjort det. Skal vi ikke runde den af der, og oh, for vil aldrig spørge mig mere? Ind. Vi runder den i hvert fald af for nu. Tak. I Markus og Reality-Panikket. Jeg må desværre konstatere, at folk har tænkt... Hvem har sat den <laughs> ind? Så? Nej, det var, der er nogen, der har fucket med den. Nej, Hvad er det, du laver? Remax. Snapchat? Jeg troede, du, du, du skal ikke køre den mig, fordi du ikke har styr på den. <laughs> Nemlig, jeg har ikke styr på den. Men du kan da ikke... Du kan ikke gå på Snapchat nu. Det er jo er sindssygt. Ja, det er det faktisk. Her kommer den. bare nogen inde på duserne, der bare ikke har fundet ud af at sætte det ordentligt. Ej, det er jo så til grin. <laughs> <laughs> altså, man. Det er jo professionalisme. professionalisme, jeg bliver så bred. Jeg bliver så sindssyg. Det vil aldrig ske med nogen, hvad? Nej, Ej, det sagde jeg ikke. Nej. Jo, vi har faktisk... Ved du, hvad vi lige skal snakke om, Jasmin? Hvorfor skal det altid gå? Jeg, jeg har været utro. Jeg vil ikke sige det mere, ja. Nå, nu skal Lå. jeg høre. Øh, sagde du ikke lige, vi skulle snakke med et eller andet? Nej. Influencer Mathilde Gøhler er ude i en shitstorm fra hendes oh. Mathilde så nemlig et billede op af hende fra et bryllup, Jeg har fundet billedet hvor hun det. havde en meget gennemsigtig blå kjole på. Man kunne nærmest se alt. Altså, ja, man det. kunne se i hvert fald brysterne. Øh, det var der en del, der kommenterede på, at man ikke kunne tillade sig at have på til et bryllup. Derefter slettede Mathilde Gylders opslag. Er der grænser for, hvad man kan have på til et bryllup eller andre begivenheder? Det kommer da fuldstændig an på, øh, hvem det er, der holder brylluppet, og hvordan de har det med det. Hvis de synes, det er super nice, at Mathilde tropper op i den kjole og viser sine nibbles, så lad da par altså det er der da ikke nogen i verden, der skal bestemme. Når det så er sagt, vil, synes jeg er rent respekt, måske godt, at man kunne dække sig en lille smule til, da det jo ikke er hendes time to shine, men et andet par. Mm. Men igen, altså, hvis, hun, hvis hun har godkendt det med dem, der skal giftes, og alt er godt, så lad hende da tage den kjole vel Men... Jeg vil aldrig gøre det selv. Det er ikke til at ringe spæk. Okay, ja, Rasmus. Altså, jeg vil sige, smuk. i alle andre sammenhænge. Så er det jo en vanvittigt flot kjole. Ja. Og jeg synes også, at det er rigtig, rigtig pænt, den tendens, der er kommet, hvor kvinder ligesom bare sådan lidt mere owner deres krop, og bare viser den frem. Altså, det... Øh... Nej, hvor får du meget kærlighed på den kommentar. Den har du bare ventet ja, på at nej, sige. Nej, men det, det elsker hele... jeg. Jamen, det ja. sagde jeg også, dengang jeg troppede op med Linnea der. der var også sådan, at jeg elsker, at folk lige bare sådan, du ved, viser frem og, og gør deres ting. Hvor du havde en, en ski ja. på? Ja, det var ikke du... den, nej, hun havde, det var året før, hvor jeg havde sådan lidt leopard på, hvor hun kom med babsaladen. Øh, Øhm, ja. Det ved jeg ikke, om fortsæt, nej. Huske, men fortsæt. det er jo faktisk spillet, men det er fint nok. Øhm. Du har reddet, du har virkelig fået storhedsvandvid. Øh, ej, det har jeg faktisk ikke. <coughs> men øhm, hvad det skal sige, det er, at jeg synes, det er en rigtig, rigtig flot kjole. Og øhm, jeg tror også, hvis man skal snakke sådan bryllup og sådan noget, så er der også måske sådan lidt sådan en traditionel ting med, at man aldrig rigtig overshiner bruden. Er der ikke det? At man men det ved jeg heller ikke, om jeg føler, at gør bruden. den kjole, det Nej, det er selvfølgelig to forskellige, jeg tænker, at bruden har haft noget helt andet på. Lad os, men, op det. Ja, lad os tænke over det. Men, altså, øh, men ud af det, så tænker jeg, at jeg synes, det er en flot kjole, men altså, sådan, man kan altid sådan, altså, jeg tror, den er passende til alt andet end øh, et bryllup, måske. Men ved Søren, altså den smukke kvinde. Jeg synes ikke, der har gjort noget lige at have dækket nippet. Altså, så... ja. Men så kommer spørgsmålet, burde hun så overhovedet have slettet opslaget? Eller skulle hun bare lade det være? Men er det ikke man kan, da, man kan da sagtens få, få lagt noget ud, hvor man så måske lige bliver lagt lidt ned over noget, og man har fortænkt lidt mere over det, og sådan, Men det kan sgu egentlig godt være, at det var lidt. Men prøv her, går man så ikke under for det her influencerpres? sport man ikke bare på sociale medier altså det opbane op? menneske lyst til? man altså Ja, men hun har da lyst til at lægge det op? eller ej. Ja, ja, men det kan jo Hvorfor sagtens være. Hvorfor blev hun ikke lade det være? Hvorfor lade hun ikke være? Hun har lyst til at lægge det op, hvor hun bliver slettet. For grund af nogle andre mennesker til at hun slettede det. Kører ned af folk og presse og pis og lort, altså så havde jeg sgu nok også bare slettet det. Men har hun ikke også været en million følgere eller sådan noget på Instagram, To millioner et eller andet, altså hun er the fucking man. 1,3 tror jeg. Ja. 1,3. Jeg ja. <laughs> tror du cirka. Det er måske en helt rette kjole til sit bryllup, men der altså ja. Nej, det er det jo ikke. Så hun, hun burde have... Hun skulle udslætte det her pillede, eller hvad? Men i virkeligheden, så er jeg sådan så. lidt ligeglad. Altså, jeg ved godt, at det skal... er så glad. Jeg ved altså... godt, den ting, vi selvfølgelig skal snakke om. For mig, der har sådan... At folk skal fucking jeg bare... Jeg gør, hvad de vil. De vil. Ja. Bare gør, hvad du fucking yeah. vil, dit svin. Ja, præcis. Nej, men også. <laughs> men lige meget hvad, der så har jeg sådan... Med. Hvis man skal gå ind i den... <laughs> så vil jeg sige... Så kan man tænke over... Sættingen. Det kunne man gøre. Yeah. Men til en anden gang kunne jeg da godt tænke mig at låne den, hvis det er. Ja, også mig. Ja. Ja. Der er jo Fashion Week. Jamen, det er det, det ja. Du kan da skrive til en og spørge, om du vil låne den. Så må jeg låne den, du har taget ned? Du jeg kan <laughs> ikke bruge den igen. <laughs> er der ikke ting, øh, som I har haft lyst til at lægge op på sociale medier, men ikke har gjort det, fordi I tænker, hvad bliver responsen på det her? Jo. Og der tror jeg også, du være mig. Ja, det er jeg også. Jamen, det er det. Du har sagt, du tænkte meget over, hvad Jamen, du det gør. Jeg er. Jeg tænker alt, alt, alt, alt for meget over alting. Er det altså. ikke bare at lægge det op? Jo, men det... Og jeg arbejder... Og hvad, hvis på man det. mister nogle følgere? Jamen, det er jeg egentlig røvlig glad med. Altså, det gør mig egentlig ikke så meget. Jeg kan sagtens forstå, hvis folk ikke har lyst til at følge mig, fordi jeg er simpelthen kedelig på Instagram. Men det er simpelthen... Jeg arbejder på det. Øhm. Jeg synes, det er svært nogle gange, men jeg gør virkelig mit bedste, og jeg prøver at blive bedre. Og hvis der er nogen i verden, der er der til at række mig ned omkring det, så sidder han jo lige... Øh... Skriver du bare til en fuck, du er Nej, men jeg, tror, det, jeg, kender... Ej, jeg tror, det er, fordi jeg kender hende så godt, så jeg siger det i respekt, men jeg tror for mig, bliver... så handler det om, at jeg har fået at vide så meget, at jeg har også, efter jeg øh, lavede fjernsyn, kørt sådan en meget poleret Instagram, som der i virkeligheden var alt andet end det jeg signalerede på tv for jeg var så bramfri og på og jeg har hele tiden fået at vide grund til at de folk der sådan har fulgt mig efterfølgende det er jo ikke fordi de skal se et billede hvor jeg ser fucking amazing ud det er fordi de godt kan lide den vibe jeg har eller den det person kan man jo leder, se på jeg har følgende, ikke? ja men så øhm, så kan man sige at lige meget hvad så tror jeg bare at jeg har taget det til mig og så har jeg været sådan lidt sådan jeg tror at jeg har sådan mindre lyst til at dyrke sådan en perfekthedskultur og så måske bare prøve at vibe lidt med og bare være mig selv fordi at jeg tror at at, altså for eksempel også de venner, jeg har Jeg har rigtig mange dejlige venner men, men de viber jo ikke med Hey, hey, nu begynder jeg at kede med det, er sådan. Ja, ej, også mig, <skræen> <lødeki> mig lidt Du holder på en sygt monolog Ja, altså, kan du kommer af lige til pointe siger ja. ja. altså bare, folk de viber ikke med mig Fordi jeg ligner en supermodel de Jeg såg det helt ud Fordi Også mig Og jeg kigger tit på min Instagram Nej, men jeg kigger tit på min Instagram Og tænker, hold kæft, hvor er det så langt fra min person ned Det gør jeg men jeg arbejder det på det, og jeg ved, at det, at det er noget, er jeg skal til. Hvad er din Hvad er Rigtig tror på... Nej, Er du en amatøs? Nej, det er Okay, så bliver så... jeg han skal ikke have flere øl derover. Nej, men når jeg kigger på min Instagram, så ligner det jo bare, at alt er godt. Alt er perfekt. Det hele, det spiller. Jeg står jo knivskarpt. Alt er godt. Sådan er det jo ikke. Jeg lever lige så meget som alle andre. Altså. Du er tømme i dag, ikke? Ja, ah, jeg har været på arbejde de dag. <coughs> ja. Yes. Uh, no. Jeg er ikke dumt til men jeg kan da godt mærke, at den glider der hurtigere ned end forventet. Men i forlængelse af det der spørgsmål så, Jasmin, ja. altså, så du tænker jo meget over, hvad du viser på sociale medier til jeg folk. Tænker, jeg tænker meget over alt. Altså, mit hoved, det kører non-stop, 24 timer i døgnet. Og jeg kan få dårligt som videt bare, at jeg har am, altså tabt en blyant over i klassen. Altså, det er da øv. Det, det er super øv, og jeg arbejder på det. Altså, det er noget, jeg nok ved, at jeg nok skal blive bedre til, fordi jeg er rimelig... Der er Rasmus jo bare, der er bare helt slukket. Jamen det er jo derfor, jeg har meget det. <laughs> jeg kører jeg er fuck jer vil. Jeg fucking kitt. Ja Jeg fucking kitt. Det er ikke fordi jeg ikke tænker over det mere. Jeg har sådan jeg øver mig bare, at smække ting ud, for jeg sidder også og sådan på mig selv nogle gange, hvor jeg sådan hvis jeg har lagt et anden video op, hvor jeg tænker det er meget sjovt, men fuck, hvor jeg og kan ikke sidde i den, så jeg bare sådan lad være, bare gør det mm. og bare embrace det, fuck det. Jamen jeg kunne ikke være mere enig. Så. Jeg kunne ikke være jeg, mere enig. jeg mere. prøver. Så spørgsmålet jeg, jeg prøver. er jo er det, til sidst. Jasmin, måske mest af dig. Mm. Vil du så ønske at nogle gange, at du ikke var influencer? Ja. Hvem det vil jeg er du? Vil du det? Hvem eller er? influencer? Eller... Altså en, en offentlig kendt, ja. Ja, det vil jeg da. Hvor du bare var, Jasmin ja. Victoria, ja. der gav en losing til Niklas foran. Ej, nej, nej, nej. nej. Jeg er nødt til at ringe til Niklas på efter nu, fordi nu får jeg det super. Ej, du gør ring op, <laughs> Se, der, ring op, der. Ring det. Ring ham op i studiet, så tager vi den alle sammen. Mm. Vil du ønske, du ikke var øh, en offentlig for kendt det, ansigt? Ja, fordi først jeg vil jeg aldrig nogen, aldrig nogensinde kan mig selv influencer, fordi det er ikke. Men, øh, men nej, det vil jeg ikke. <laughs> du vil gerne være... Du, nej, du jeg, elsker, jo, du ja, elsker ja, med jeg, at offentlig du skal være et ansigt. Hvis jeg skal være jo, ærlig. Jo, du elsker at være... Jeg ved godt, det kan lyde meget sådan patetisk at sige, men hvis jeg skal være ærlig, så vil jeg sige, at jeg er fucking taknemmelig for de muligheder, jeg har fået. Og det ville jeg aldrig have fået, hvis jeg ikke havde gjort de ting, jeg havde gjort. Det var spørgsmål. spørgsmålet var. Men, men det, var... det, det er jo dine ting, der hører med, og ja. man kan men... sige de ting, jeg har fået lov til at røre ved har jeg fået hey. ved at gøre det her. Hej mester. Så ja. ja eller nej. Ja. så det er ja. Du, så du, jeg forstår vil... ikke noget. Nej, du vil ønske, at du du vil ikke ønske, at du ikke var influencer. Jeg er ikke influencer, men jeg vil ikke ønske, at jeg alligevel havde lavet tv. Nej. nej. Du er jo influencer, når nej, du. Ja, du er det influencer. Er, at du tjener nej. penge på dine sociale medier ja, og, og, det og det du laver vil en... reklame. Det, det, det er vel en influencer hver gang jeg bliver sådan citeret eller andet sted, så siger jeg må aldrig være influencer. Men hvad vil du så kalles? Tv-personlighed. Okay. Men eller det er eller du eller når du bruger du du tjener penge. du penge, penge, penge, penge på dine sociale medier. Vil... jeg vil aldrig kalde mig selv influencer. Nej, men, men er men, det, det indbegrebet af en influencer, der det laver det? Det kan du ikke jeg sige jeg til dig selv. Det synes jeg bare ikke, jeg er. Nej. Altså, sådan ærligt. Altså, jeg har jo tjent altså, sådan noget, der fucking engang rækker til en huslejpå. <laughs> <laughs> altså, show away. me the way, just me. Show me the way. Okay, fair nok. Jamen, lad os gå hurtigt videre til sidste. Ja, tak Ja, tak hurtigt. Skuespilleren Natalie Portman har siden 2012 været gift med franskmanden Benjamin Millepiet. Hvis jeg udtaler det rigtigt. <laughs> Men nu tyder alt på, at de er ved at blive separeret. <laughs> da Nathalie Portman flere gange er blevet spottet uden ring på. Det er løgn. <laughs> Desuden skulle, uh, hendes, altså, skulle Benjamin Millepiet... Argivligt ja, havde været sin kone utro med en 20-årig yngre klimaaktivist. Øh, der er dog nogen, der mener, at parret burde blive sammen for børnenes skyld. Så spørgsmålet til jer er, bør Natalie Portman tilgive utroskab? Nej, hun er så fucking pæn, hun kan sagtens forny. Videre. <laughs> Jeg vil også helst høre jasmin i det her. Okay, <laughs> jasmin. Ja. Øh, om hvad? Hvad var det, du præcis spurgte om? om hun skulle? Øh... Tilgive utroskab. Det skal hun jo gøre op med sig selv, jo, for fanden. Altså, det er jo aldrig nogensinde noget, jeg skulle sidde og kommentere på. Men nej, jeg vil også sige, en gang utro, altid utro. Altså, om nogen i verden, så kan jeg da skrive under på, at øh, videre smukke pige. Nu googlede jeg hende lige før vi startede, fordi jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvem det var. Så dårligt. Pænt succesfuld. Okay, jeg vil sige, jeg synes, at hun skal gøre op med sig selv, hvad hun vil. Men jeg vil altid råde hende til at komme videre. Hun fortjener meget bedre. Ja, Og der er så du vil en. altid råde kvinder til at ikke tilgive utroskab. Ja, det vælger. jeg. Det vælger jeg faktisk. Gryde, det her videre til Natalie? Ja, fordi at, okay, det skal eller, du vide, eller, fordi jeg, jeg plejer altid at skrive. Det kommer jo an på, fordi hvad er utroskab? Er det at kysse, eller det at have sex, eller hvad, hvad søren er det? Ej, ej, den trækker sgu mig igen. Jo, jeg synes ikke, at man skal være sammen med en, der har haft lyst til en anden. Selvfølgelig skal man ikke det. Så har man ikke fundet den rette. For folk aldrig okay, sådan nye chancer, kan man så jo, sige? det kan da godt være i enkelte, meget enkelte tilfælde, ja. at der virkelig er enten en pige eller en mand i et forhold, der virkelig fortroder, men ah. videre. Videre. Ja. Ægte, altså. Så videre, Natalie. Videre, og det, Natalie får det nemlig at vide, fordi jeg skriver faktisk til alle efter mit program, og sender mit link til programmet. Silja med svaret tilbage. Hey Marcus, fantastic. What are you saying? <laughs> øhm, <laughs> <laughs> Men, øh, yeah. Men, altså, jeg, jeg tror også i Hollywood, når alle små detaljer bliver lagt mærke til, så er det også meget bevidst, når tager taget øh, hvielsesringen af. Det ja, ved hun, det bare for, at de ikke mærke til nu. Selvfølgelig er det det. Så ja, ja. det der er det, Jeg, det, der jeg er... tror, at det, hun er klar til en ny, stor spillefilm og så videre. Ja. Men jeg synes, at hun var så smuk, altså sådan, selvfølgelig, hun skal der bare videre. Jamen, øhm... Hvis du spørger, jeg, du Hvis det det, det, nu giver jeg et retorisk spørgsmål. Ja. Har I oplevet at skulle, altså skulle, eller prøve at tilgive utroskab? Ja, det har jeg da, det ved du da godt. Det ved jeg da godt, det er et bare... retorisk spørgsmål. Nå. <laughs> så, så. Ja, det har jeg. Hvad, altså, kunne du tilgive det? Kan du aldrig tilgive det? Jamen det? Jeg føler lige meget, hvor meget man siger til sig selv, at man gerne vil tilgive det, så ligger det bare, det, det, det ødelægger bare, altså, det ødelægger det bare mm. om man vil det eller ej. Jeg har mm. prøvet virkelig, og det fik jeg virkelig presset mig selv til, og det viste sig bare, at jeg var en kæmpe idiot. Altså. Mm. Det kan simpelthen ikke fungere. Det kan jo da godt være i enkelte tilfælde, at det kan fungere. Men øh, videre. hun. Ja, virkelig. Er det også dit råd at hente? det slet ikke. Altså, jeg har aldrig prøvet nogen af mine kærester, der har været Det er mere omvendt, tror jeg. <laughs> jeg, vil sige, ej, jeg vil faktisk sige, at for mange år tilbage, der kom jeg selv til at lave den, og jeg var rigtig ked af det, og jeg fortroede det rigtig meget. Og det er også derfor, jeg sådan lige stillede det der spørgsmål. Fordi, at jeg vil sige, at jeg vil selv have rigtig svært ved at tilgive det, men jeg var også rigtig ked af, at jeg selv havde gjort det, fordi at at det skete rigtig meget i afmagt, og jeg var sådan, det kommer aldrig til at ske igen, og jeg var rigtig ked af det. Amen, øhm, den så. følelse, det er at være kæreste til en, der ja. har været sammen med en anden. Men jeg forstår også godt, at altså. man tager en sådan handling, og man ligesom skærer igennem. Men altså, øhm, ja. ja. Jeg tror ikke, jeg tror på den der sag med, once a cheater, always a cheater, men jeg tror, at der er forskellige grunde til at gøre det, hvis det, sådan, det ligger meget i din DNA, at du er bare sådan en, som der bare... Mm. Ja. ja, jamen, jeg, er jeg, jeg, ja jamen, jeg kan godt... Øh, altså... altså. Hvad med dig selv så, eller hvor? Nej, jeg, jeg så. <laughs> Er du utrolig, hvad? Jeg keder mig lidt i den her samtale. <laughs> øh, <laughs> øh, Nej, Når man har prøvet at være den pige, der har været sammen med en, der har været, hvor at kæresten har været utro, så, så vil man det aldrig nogensinde igen. Jeg vil aldrig nogensinde i hele mit liv tilgive utroskab igen. Aldrig. Altså, så er jeg ikke det rette sted i livet. Men, nu leger jeg at advokat. Ja. Skal man ikke lidt tænke på børnene også i det her tilfælde? De altså er der finde ro men i det man ved jo heller ikke, hvor meget kaos, der har været der. Hvis hun har råbt og skrevet over, hun har fundet ud af, at han har været ham utro og sådan noget. Eller omvendt. Hvad er det? <laughs> umvendt, at det han har været hende utro. Ja. Så altså, sådan, det er også bedre for børn at vokse op i et hjem, som der ikke er fyldt af sådan kaos og spænding og, og alt muligt. Og utroskab. Hun, ja. ja, men sidste spørgsmål. Øh, Udover utroskab, hvad vil I så ikke kunne tilgive jeres partner, gjorde? Er det kys? Er det at sove sammen med en veninde eller en ven? Eller, altså, hvad, hvad, hvad kunne man ud over det? Oh, altså, jeg, håb, jeg håber da... nej, er... du starter, skat. Altså, jeg vil sige med min sidste kaste, der skulle jeg lige i starten sluge, at han sov sammen med nogle af hans øh, drengevenner, Men fordi at de bare var venner, det var en ting, de altid har gjort, så blev det, og jeg også nødt til at acceptere det. Det gjorde jeg også, jeg havde det også fint med det til sidst. Men, altså, jeg tror, at jeg vil altid have reaktioner på alle handlinger, der var sådan gjort i sådan kærlighed på en eller anden måde, der var sådan fysiske, om det var kys eller sex, men altså, jeg tror nemmere, jeg kunne komme over et kys, end jeg kunne over, at de har ligget og fyret den af på lanerne i tre timer. Hvad altså. mm. ja. var dig, nice, min øhm. Så du, bare lige for at ja, jeg forstår, jeg forstår opsummere det, så det er jo, <laughs> altså, du synes, det er fint, at han sover sammen med sin venner og sådan noget, men... Og det er måske også fint at kysse, ja. men altså, altså jeg har det også sådan, altså skal man sove med sine venner, når man bliver voksen, altså tage hjem og sove, ja. ja, og det er jeg så enig i. Ja. Øhm, jeg skulle ikke være kæreste med en, der rendte rundt og kysset med en anden, eller sådan havde kysset en anden. Det skulle jeg altså ikke. Nej. Jeg føler, utudskab, utoskab hold fingrene for dig selv, mm -hmm. altså, og hvis ikke du kan det, så går du fra din kæreste først. Er rent, eh, fint nok, du kan respekt for hende eller ham, men du har noget fucking respekt for dig selv. Mm. Altså, der tror jeg bare, at sådan, der har jeg bare været ude og vende alle mulige mærkelige steder. Mm. Og det skal jeg bare ikke igen. Altså, så hvis ikke du kan holde dine lille pillefinger for dig selv, så skal du øh, lægge lille dit liv Altså, så skal du gå for din kæreste. Mm. Det skal du virkelig. Og det er okay, at jeg har lyst til andet, men så stå ved det. Stå ved din <laughs> <laughs> Seriøst, hvis det er fordi, jeg ikke siger noget så er det fordi, jeg fucking griner af dig hele tiden. Jeg synger. jeg synger Jamen, jeg næste ting. Nu, altså. Det er helt sindssygt. Jeg tror, du så griner, du er på festival med. Ja, men det har været... Skal I par A A Sound? Ja. Jeg skal en dag. Jeg kan ikke Hvornår? Mere. Lørdag. Ah, okay, det skal Hvornår skal du? I morgen. Ej, Horsdag. jeg er ikke klar i morgen. Jeg kan jo kun en dag. Jeg er færdig. Det galt, så skal jeg til Pride hele næste uge. Jeg skal drikke fra tirsdag til lørdag. Nej, det er ikke engang minutter tilbage. Fuck. N Jamen, det det. Du jamen, jeg med. Vil, jamen, jeg vil jo... Fuck, hvorfor ligger du den over for mig? jeg startede sidst. Jamen, jeg vil ønske... Her er det rebance. Det er nu. Det er lige Men nu Jeg vil også væk. ønske, at jeg kunne give et eller andet. Også for lige sådan, at lige give noget her. Men jeg føler virkelig ægte, at jeg lever verdens kedeligste liv for tiden. Og det er ikke engang noget, der sjovt. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad det skulle være. Vi kommer ud nu... Altså, okay, så lad os sige... Hvornår kysste du sidst men du nu nu, nu kündede du det med mor Hvem kyssede du med? Jamen jeg har ikke kysset har med nogen. Har du kysset med en kendt? Har du knaldet med en kendt? Men det spørgte må såm sidst. Jamen så kom nu med et eller andet. Jamen jeg, jeg har ikke kysset eller knaldet med nogen. Altså når Hvem det så kysse med en kendt, har du gjort det? Hvem må du kysse med? Jamen jeg har ikke kysset med nogen. Jeg var gæ, jamen jeg okay. okay. ville. Har du kysset med Chili? Nej. Nej. Og her vi bliver nødt til at bare at have et eller andet. Jamen jeg ville vi vil da starte... ønske, at jeg kunne sige jeg kyssede med sådan her, ham her, men Så sker jeg kan okay. skide. Nej, jeg har brug for lidt kærlighed, faktisk. <laughs> så måske, at vi skal snakke om det næste gang, hvor jeg arbejder så hvis I lytter med, så skriv til, øh, <laughs> til Jasmin. Hun er klar på at tage på det. Nej, men jeg vil gerne have en kæreste. Altså. Vil du gerne det have en kæreste? Også kan. Ja, det tror jeg lidt. Er det ikke skørt? Lidt, tror jeg. Men jeg ved ikke, om det er bare er noget, der siger. Hot summer var også bare wet girls. Det er er også du, klar du? Til, du er klar ja, til kæreste? Ja, det, det tror jeg lidt, jeg er. Ja, okay. Faktisk, nej, det var ikke det. det, var det. Fordi vi starter lige ved der. Vi starter der. Ja, der er mig selv, der siger, at jeg måske ja. godt kunne være klar for en lille kast. Det er ikke sladder. En... Okay, men så lærer du søndagskaster. Altså nu stopper jeg bare en søndag søndagmand der vil sige for at Hvis, jeg hvis du, fuld du langt. skulle vælge en, hvis du skulle <laughs> vælge okay. der hvis du skulle vælge en i branchen lige nu, hvem skulle du så være du skal være med? Og hvad er det for en branche? Underholdningsbranchen, en kendt. Kom hurtigt. Dig? Nej. Det passer jo ikke. Kom nu. Øhm... Øh, I branchen? Altså, kunne du bare være en, jeg går sex, yes. det kunne have sex værd? Det kan det også være. Yeah. Men jeg tænker over det, du svarer. Ja, Skulle okay. Godt. Fuck. fuck. To okay. minutter. Øhm, mit slag er, det er, at øhm, Jeg har røget en joint i går. <laughs> <laughs> altså, straight to jail? Hvad fuck? Det er jo straight to jail. Hvad fuck Når er Når du det? røg bare en lille bumkarl i går? Jeg prøvede det for første gang. Lad... Var det første gang i går, du røg? Nej. nu ja. stopper det her. <laughs> det er... <laughs> Jeg gjorde det ikke engang i går. Jeg har ikke gjort det for evigt, men det er det, jeg kan sige. Jeg har gjort det. Hvilke stoffer har du prøvet, Rasmus egentlig? Øhm... <laughs> Hvor meget tid har vi? Kom ej, ej, ej, ej, Kom ej, ej. Det er en samtale, jeg ikke hvad, øh, hvad hedder det? Grøn og brun. Hvad er det? Det er hashing. Ja. Det har jeg prøvet. Ja. Men så tror jeg faktisk, det er det. Hvad er det hårdeste stof, du har taget? Åh, oh, det er sgu nok øh, en fortrodelsespil. <laughs> Godt, bror Det er simpelthen for dumt, det er. To minutter, Jasmin. Du skal fortælle mig nu, ja, men hvem er, i underholdningsbranchen vil du mest have sex? Underholdningsbranchen? Det var det, at... Altså, hvad? Altså, i mediebranchen. Er Amin Jensen eller Okay, ja, hvem vil du have sex med i mediebranchen? Al Kristoffer, Christoffer? Allerledig. Hvis du ikke siger det, så siger jeg det. Nej, det gør du jo. ikke. Jo, det gør jeg. Nej, du ved ikke noget. Nej, noget. Ej, skat. Okay, ja, men så... så okay, jeg. Ja, øhm, Øh... Ej, ikke Kristoffer. elsker hans kæreste. Hvem så? Øh... Det er typemæssigt bare. Åh... Oh. Øh, altså... Øhm... Du kan vælge hvem som helst. Så har det lyst til at sige <laughs> Nej, i Danmark. Okay. Um... Fuck. Uh, jeg kan ikke komme på du har må... en. Du har én i hovedet, lige måde, lad nu være. Er det der? Du, jeg ved, jeg kan jo se, jeg kan jo se, du har en i hovedet. Hvem Nej. Er hvem er det? Sig nu bare navnet. Jeg har ikke nogen råd. Okay, det er jeg så ked af, lytter. I'm so fucking sorry. Hvis I ser en smuk musling, så sender min vej, fordi fuck, de mangler. Altså, jeg kan ikke komme med hvem, hvem, en. Hvem vil du være sammen med, Asmus? Altså... <laughs> øh... Hvem vil han ikke være sammen med? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad det? Har du set den der nye, der er slimfilm, den der? Pohja, det er helt ja. vildt, at det her det er anden uge i træk, hvor der ingen af mine gæster ikke kommer med noget ordentligt slader. Okay, så giv mig nogle valgmuligheder. For det første, så er der ingen af jer, der siger mig. mig det nogle... synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, det er fucking, fucking vanvittigt, at ingen af jer siger, at van... det er mig. Nej, undskyld. Der er ingen af jer, der tænker på at nævne mit navn her. Jeg kunne aldrig bolle med ind i branchen, der ikke kunne give mig noget... Hvad skal man sige? En pladekontrakt. Ja. Jeg har brug for to muligheder, så kan jeg vælge... Prøv her. Jeg har tusind følgere, og der er ikke én af jer, der fucking har sagt mit navn endnu. Men jeg kunne jeg ikke bolle med, ku med en, der har under 2.000. <laughs> det er allerede der. Igen er vi jo stikmodsat, ikke? Altså, det gør faktisk slet ikke mig noget, Nicolette. Øh, det var en ærgerlig afslutning. Ja, det var det. Mm. Ej, jeg sagde noget. Nej, du Nej, okay, okay, ikke. okay, skal jeg stoppe? Nu stopper musikken. Smoke weed the ever day. Så giv mig... <laughs> Det er vildt, hvor jeg ringer, det her, den her afslutning. Jeg har lyst til at sige, Inge. Så skynd dig at sige Se det. nu det nu. det ja, jamen, jeg jeg. Hullet, slut. Ludt, slut. Råb det. Hvem er det? Tak for i dag. Råd det? Jeg har ikke nogen. Amine Jensen. Ja, Amine Jensen.